Орбита и въздействие на любовта Ние сме на братска вечеря. Много гости са поканени. Но какъв мир в нас е присъствието на учителя? Когато той е сред нас, всички се изпълваме с вътрешна хармония и едно възвишено състояние не посещава. Учителя оказва чудно въздействие върху околните. Изпълваме се с надежда, всяко обесърчение и всички противоречия изчезват. В разговора стана въпрос за беседите и учителя каза. Като държа беседа, първо аз трябва да бъда променен от нея. Тогава тя ще въздейства и на другите. И за музиката е същото. Щом музиката, която музикантът свири, въздейства на него, ще достигне и до слушателите. Отличителната черта на духовния човек е, че от очите му излизат невидими лъчи, които са насочени под 45 градуса нагоре. Когато лъчите са насочени надолу, човек е материалист. Някой може да се разговаря за духовни и божествени работи, но ако няма този ъгъл, за духовното е параван. Ясновиците виждат навсякъде. Това е една дарба, която всички хора може да се развие. Когато ще става една промяна, всички чувстват, че тя ще стане. Ако знаете, ще вземете известни мерки, ще се подготвите и ще извадите една добра полука. Всеки човек е специфичен образец и като него няма друг. Когато някой е обесърчен, не го обеждавай, а ми го покани на огощение и след това му говори. Той вече ще бъде разположен Човешката любов при слана се попарва и следната пролет пак напълва. А Божествената любов е като туя. Листенцата ѝ са вечно зелени. Любовта се проявява правилно. Когато този, който те обича, е готов да направи всичко за теб, а и каквото ти му направиш, го оценява. На този, който те обича, ще му кажеш да не застава между теб и Бога. Щом тези, които се обичат, дойдат един до друг по-близо, отколкото трябва, тогава се раждат всички дисонанси. Природата има една орбита, тя забранява да излизаш извън нея. В любовта няма никакво командване. Не питай как ви обича някой и защо ви обича. Искаш ли да морализираш, това не е любов. Любовта е извън човешкия ум, извън човешкото сърце и извън човешката воля.